А він хіба послухає і допився до гневиці. Хто тепер йому дурню по бюлетеню заплатить? Ми здибали дядька Дениса неподалік водоконтори. Запряжена васанізаторську бочку кобилка стояла на перехресті центральних ерійських вулиць під світофором і зголодніло жувала вилузаний копитом з бруківки камінь.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 По солом'яній вулиці й радісно крокував залізничний духовий оркестр, награвючи танго. Попереду оркестру поважно ступав у випросуваній формі із традиційною замасленою скринькою в руці дядько Яків. Паровозник. Його проводжали на пенсію. Солом'янці, хто домував, перехилялися через стени, висовували з квартирок голови, виходили з дворів,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 дістав чорного задимленого паровоза, на яким їздив останні десять літ залізничної служби. Начальник станції списав його і подарував заслуженому пенсіонерові. Розмухавши топку, оболоки сизого диму заволокли, блякле грудневе сонце, дядько Яків випустив паровоза на пошмуглену саднами, мозолями, борознами з морщок, лініями долі долоню, і машина пухкаючи і то тукаючи поповзла від дядькового зап'ястя до вичурнених мастилами та вугільним пилом пальців. Мов заворожений стовпів я біля дядька Якова і дивився на його вироблену долоню, по якій снував паровоз. Чудище Собакаревої гори. Балакали багато різне, кожного дня нове. То, потверджуючи то спростовуючи самих себе. Балакали в автобусах, чергах, на базарі, через вулиці й тени, в хатах, біля телевізорів, у кінотеатрах. Балакали тишком, пошепки і балакали голосно, залежно від темпераменту, віку і рівня поінформованості. Перестрах розповзався по солом'янці, наче лишай по тілу. Ніхто нічого не знав до пуття, ніхто нічого вочевидь не бачив, але гніткі перечуття поволі закрадалися навіть у душі скептиків та поміркованих інтелектуалів. Знову розкупили вирізьких крамницях сіль, мило носили ящиками і ховали на горищах. В черги по хліб ставали родинами і брали в однораз по сто поляниць, сушили сухарі.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 Тітка Дора завбачливо привезла 117 ящиків із білоголовими пляшками і сховала в погребі непетущого свекра, з яким молодих примирили злі напасті останніх тижнів. Дядько Денис усе ще кукурікав за гратами жовтого дому, і по тому кукуріканню солом'янчани перевіряли годинники. Останнє дядькове кукуріку лунало о сьомій ранку.